på 10a. är Det är 259. Du är säkert. Jajamän. 260, Nej. Nej 259. Ja. Välkommen. Hej, hej. hej det låter antisastiskt. Mm. Nej. Med oss har vi ju Pär. Igen. Ja, det med på nu. Det måste det måste vara siffror snart. Ja, men om man räknar, om man rä, räknar ju resorna så. Resorna så ja, men det, det måste ju räknas. Ja. För det är kanske det de räknades ju in. Ja, det är väl nästan, yes. nästan två redan på resor, Ja, 200, Vi var ju på sex, var det, 68, av Och är 68 då. Mm. Ja, det var i alla fall 60 någonting. Ja, jo men nästan 200 avsnitt sen. <laughs> ja. God. Och det var ju inte för, Första resan som vi gjorde Det gjorde ju till Ditt eh, dit per jag ska åka om Om eh, ni dagar. Jaha Första resan var ju Var till Vår resa Till Köpenhamn år ja. 2014 ja. ja det är så länge sedan Ja, ja och så, så, så, där, och så, och så var det där Det ja, just det Det var den näsning 450 ja. ja Just det 50, 65. Men var inte vi och vi hade varit, vi där, hade varit där. Vi, där vi var, där innan. Vi var nog innan. Vi var där. Ja, men vi har haft vi har haft två poddar sedan mm. du ja, mm, tror jag. Och han börjar väl trea eller fyra? Nej, det här blir Fem. femte. Femte, ja. ja fast vi är inte där, vi är inte där nej, nej, nej. Men det är ja, nog två siffror. Ja, det måste jag. Mm. Definitivt. Ola vi är de med nu när vi pratat podcaster. Lite tid på jobb och så funderar jag på om det skulle vara bra ett bra poddavsnitt. Jag om jag läser upp mina förslag och så får ni liksom, jag kan säga, bu eller b. Börja med pusselpodden. Man sitter och lägger ett pussel under podden. Alltså, läser med podden. Man kan tänka själv, skulle ni vilja lyssna på bu. Okay. Pusselpodden. Man sitter och pysslar. Nej. Ja. Oj. får för pussel. Många har ju. Man får ju Du kan få, få bura på alla, det gör ingenting. Ja, bura. Ja. Bingopodden. Man spelar bingo när man har en pod. Ja, det är spännande man sitter och väntar på att få höra ett. Mm. Och så bingo. Tänk, tänk inte lotto utan tänk att vi, vi har själva Sådana där ja. som vi drar ja. Ja. Okay. Då, kan, då kan de ju sitta och spela med också Ja det är ju mm. det, <laughs> det är ju det det bra. Du kan göra mer Du som en affärsdel, så ska man kunna sälja Man får prenumerera på, på Bingolottet. Ja Eller <laughs> alltså, kan vi göra sina egna Det är bara skriva bingo där uppe och så sälja sen slumpa lite ta. Ja, ja. så, så, så, så, så, så podden var podden så var väl alltså. Ja. Ja. Mm. Tandläkarpodden. Man spelar in man <h crisis> är hos tandläkaren och list Ja, eller bara en vanlig en vanlig lag. Ja, lite otäck. Besiktningspodden. spelar man spela podden man besiktar bilen. Ja, det är det. Ja. Ja, okej. Man går och ställer den här små frågan. Ser du bra ut? vad Alltså du läser. Jon på. Ja, det är, okay, är Nythank. Ja. Ja. Mm. Eh, och... <laughs> ja, det är, är, ja. är, ja, är B. <laughs> helt tyst. Ja, mm. Mm. Stöpa ljuspodden. Nej, du. Det, det, var en, det var en tydlig var en tid det hur tänkte du det här? ja, ja. ja jag, jag tar tillbaka det det har lite med med ljuser men slå in paket podden man slår in paket så man hör prasslet ja nej hur? Mm. Okay. så att det som var som man kan bygga vidare på det är ju, bingo och besiktningspodden. Mm. att ja, det fick tre en heliga bäb. Mm. ja ja. hur var det med läspodden? Ja, det var ju bä. Mm. det var vi också. så de tre. och den tydligaste efter buet det var, mm. det. De var ju skäppligt. ha ja, får... ja, jättebra. då mm. har vi ju tre grejer från höjden. då har vi den podden klar. <laughs> podden är där. Mm. Mm. vi snakkar i förra gången eller två gånger som vi pratade om att man skulle göra en sån här 24 timmars blått. Man spelar inte en dygn. Det kan ni göra ju. Vi börjar direkt på, vid centralen. Fredag morgon, halv sju. Halv sju. Och så, så dygnar vi. Ja. För koncernen är ju inte före på lördag. Sen kan man ju sova på halv sju. Vi kan ta lite hopp och så spela in. när det går Men, sönder det mångå blir jag oktat på. <laughs> ja, när ni vingrar, till eller ring, vingrar tillbaka från restaurang. <laughs> Några sidor respektive starka eller något Finns det sidor på? Ja, det, vi ja, det borde vi väl göra. Du sa att det fanns på. Rövin vill du? Mm. Röd, vitvin finns ju också. Ja. Mm. Ja, men. Det... Gör jag kör en byggnad. Det vore fint om du. tänker på podden då. Ja, på. Inte Vi behöver inte kröka. Vill. Eller vill du lära att... är utesluten till den andra. Ja, det vore fint att spela in och köra. Och låt bara den gå när vi körde en 14 timmars powernäp. Det var också i Köpenhamn. Mm. <laughs> den idén hade jag inte. Nej, nej den hade jag inte. Kan det bli repris? Är det på lördag det ska vara koncern? Ja, lördag är koncern. Så, så att. Det är rätt bra. Nu behöver jag inte gå upp så jäkla tidigt. Men mycket det räcker det om man går upp strax före 46 eller något sånt här. Nu har du halv, halv sju. Jag har inte sikt att så Vadå, då, då, vågar du att gå upp halv sex om tåg går... Och... Nej, det är kvart till sex mm. Mm. om du går halv sju. Ja, i, i princip. Jag har lite ta en kvart för mig att göra mig klar. Jag äter ju inte frukost där, för det ingick ju på i första klassen. Ja, ja okej. Okay. Ja. <laughs> ja. Ja. Jag ska nästan kunna gå ner dit. Det tar en halvtimme. ungefär. Mm. Ja. Ja, du gör det klart på en kvart, och så har du liksom en halvtimme för att gå. Jag är Ja, om jag om jag går, är jag kan ta tunneln. Ja, det går lite det fortare. Bra. Det är siffran. 24. Oj, nu det mycket reglerna. Som Kobe Bryant. 1, 2, 3, ja. 4. 3. Vet, han hade 8 först. Ja. Kommer du ihåg det? Nej. Han bytte ju. Det var jag var konstigt. Fast han spelade samma lag sen. Mm. Va, vad sa du? 24. 24. Då har vi D. Äntligen. Mm. Ja. Äntligen. D. Mm. Vill du bara direkt då? har du det här batteriet? Till? <laughs> ja, jag är på Jag har ja. Ja, ska du. Vi eh, bakifrån. Nej. Vi kör en var och så tar vi i ordning. 10, eh, Fick man reda på vad det var för kod egentligen. Vad Brown? Mm, Dan Brown. Dan Brown, just Tom Hanks spelade mm. i filmen. Filmen var väl rätt som Det var mycket, mycket snack om om, om bo boken. boken ja, och. Ja. Men sen kod, kom upp för det också, jag inte det? Ja, sen gjorde han någon som hette... Det lite. var om kyrkan och så här, det var så här... De skulle spränga en kyrka i Rom. Mm. Men det var ju som en liten ja. eh, Men det var lite hype kring kring Darwin 20 ja. när han kom. Och en lät, det cliffhanger i varje kapitel. Mm. Som, svårt att sluta. Ja, men det, det var så extremt mm. Mm. så alltså korta kapitel mm. så var det alltid en cliffhanger mm. Mm. ungefär som serieavsnitt. Ja. ja. Men lite speciellt. Men ja. det var ju, men det var det var, det var, det var, bra. Det var bra liksom Var det då som en skattjakt för vuxna på något sätt? Det ja. heter Cliffhanger på Jag har sagt det Vad är mm. ett Intin Vad är ett Intin uh, Sida mm. Så Sista utan är Cliffhanger Aha. För att det publiceras i En och en Det var som i, i vq mm. Nu har jag inte kontrollera alla album Men mm. äh, det, det kan man göra som, som lyssnare Då mm. får se vad vi så, så. Eller jag, jag kan det. Ja. Mm. Eh, plats. Har vi dumdristig. Mm. Mm. Det är dumdristig. Mm. Ja. Vem är man är dumdristig egentligen? Övermodig. Man går på nitar ja. hela tiden. Lite korkad. Ja. Spelar en gambler. Jaha, en en ja. besatt gambler som tar, tar risker. risker. Dumma risker, ja. Man bryr sig inte om ja, Jag tänkte mer som en, ja, en som, som en guldfisk som simmar in i rutan. Det är en, det är en, den är mer korkad. Den, ja, men han är korkad. Mm. Han är mer lengräddad. Okej, tia Dysenteri. Oj, mm. nu kastar vi oss med. Mm. Tänker man mm. på mm. sjuk... Tänker jag genast på corona. Corona. Ja. vad för det. Sjukt om det också. Jag har okej. dysenteri. Det var det jag hörde det var en julle tida låt. Mm -hmm. uh, man sjöng om dysenteri. Det, det är, vad är det är man blir snurrig i huvudet eller sånt, Ja, men det blir det är, med, är inte, det, är inte <laughs> det att man är, är alkoholpåverkad Men det blir man ju av och ja, ja, ja, också. Vad sa du? Snurrig, ja. Minst antal drönare får råda på man och det är centrerat. Ja. Tack. Höster. 9. Drag show. Då har eh. ja, vi på drag show. <laughs> Ja, jag tänker. Jag, nej, jag, liksom bara, jag såg Christer Lindar framför mig. Det var länge sedan, det var han fortfarande. Jaha, det är det. Så sjukräder. Han lär sig säkert vara aktuell nu. Ja, i men det här bulliga som var med och sjöng i min Lasse Plinkman Lass, Lass, Lass, Lass, ja, Men däremot så, ja, jag såg det. att Är Dragshel någonting som existerar fortfarande? Ja, så, på skyra klubbar eller? Det är inte på Hamburg i nej, Börs Nej, det är väl in, in, in, Babs är inte Babsan är inte heller i, i tv lika kättet ofta Kättet är lika hett 80-talet Att jag känner av Ja <laughs> Nej det men det, men, men det, det fanns så stora just med After Dark var liksom de största. Men det var, det var ju någon artikel var, så sånda eller om det var lördag nu idén eh, någon som körde drag i vi typ så här på. Mm -hmm. gick upp. Mm. Nej, mm -hmm. Så det, det förekommer men ja. vi har liksom, det är mer ute i vi nämnde mm -hmm. en flink man eh, Torsten Flink skulle vara med i Melodivtvalet. Ja. Jag vet inte om det är med med orkester under solen men han är bara Eh, var jag på 9 mm. uh, Dackefejden. Mm. mm. får jag la berätta mer om. Eller småland då. Ja, det var Nils, Dacke. Nils, Nils, Dacke Nils Dacke reste det. sig mot Gustav Vasa. Ja, då får jag. Så. Mm. Jag tänker jag tar Dackefejden mm. för vi har en som, som Nej, men jag har det... idén du kan nej, ja. jag, tror, jag tror att det var nej, det, det, det, det låter bra ändå mm. Bara att slänga in Gustav mm. Ja, Det låter som att det mm. skulle vara Okej, ja. det är Datsun Det är en fin bil Finns de kvar? Jag vet inte. Den är holländsk Ja, Japans va? Japan, Datsun, vad tänker jag på det? Nej men jag tror fan att den är holländsk det Var inte sånt man hade i lumpen? Baktbilen, Datsun. Ja, Datsun på tal. Datsun låter det låter, det låter väldigt... lite mm. silklera eller något. Men, nej, men jag tror att den är jag tror att den är holländsk. Är det Öster? Men inte de som hade ett, Volvo Datsun hade ja, Vi tog kan... fram någon någon Volvo som inte delsad särskilt på. Men var det ett, jag kanske blandar ihop det med något annat. svensk märke som märket, märket eller var en modell? Nej, ja, ett märke. Ja. Min morblade hade en Vauxhall. Oj, det är så. engelsk, engelsk. Mm. Men var det en modell eller ett märke? märke. märke. Mm. Mm. Mm. Mm. Jag minns på att man fick inte ha knappt ha skorna liksom. Fick inte den där kexsockan. Nej, jag fick det. Man var väldigt man fick det de. Ja, det var det någon. nog. Mm. Och så klämde jag mig i i dörren där en gång med fingret, minns jag. Och så hålla igen på vaxan och jäkla... Det hörs ju. Vaxa, vaxan. Ja. Vaxan. Vaxa, vaxan. Vaxan. Kanske... Nu kommer vi från denne till den. datsen. Ja. Vi kan gå vidare till åttan. Åttan. Dansbandskungar. Vi kan göra den största dansen. Det måste ju vara... Det måste ju vara Sven Ingmarsson. Jag har tänkt som kum. Vad heter han? Jönk. Vad heter han? Tommy Jönsson? Eller vad heter han? Jönsson? Jo, vad heter han? Ja. Trummsson i Lästefans. Han är ju rätt stor också. Ja, både... <laughs> både och. <laughs> ja, ja, ja. Skulle han lägga sitt i ett Archimedes badkast så, <laughs> <laughs> så, skulle, så, skulle, så skulle han ha vattnet in ut. Det behövs inte många liter där för att, för att han skulle... Då, ha skulle, där, han, där, ja. skulle han hoppa i alla så skulle Slussen svämma över Mm. Ja, ja, har du favorit? Ni som kan, ni spelar inte danspan. Ja, Jag tror det här är blackjack. Mm. Kan komma på resen. Blackjack <laughs> <Just>, oh, oh, <laughs> och där, där, där, där. bra vibrationer. Ju... Ja. Men det är ju dansfans droppning. Ja. Mm, mm. Jag tar ändå som, som. Kanske bara säger två. Dyggrak. Kanske rak. Ska du inte säga det? Ska du inte säga det. Det är ett härligt ord. Bra ord, det är så lågt ner. Men det är väldigt länge sedan du har boken. Ja. Men dyngrak Det var möjligtvis när, när <laughs> Det var en törsfest Ja det kan man nog inte säga jävligt raka ben <laughs> I alla fall när du skulle gå ut för trappan Aj Ja fy Ja det var Hoppas det var sist, senast och sista gången Ja men då när vi skulle gå ifrån den festen Och John satt och hängde <laughs> <laughs> på Jag fick inte på så kan gå och boten och så hans fru rör... Det som drog iväg. Ja, ska vi gå redan? Tänk att ta en tre för till. Jag inte. <laughs> Och in, inte... Jag, kan vi inte ta en öre till utan tre för öre. Precis. Behöver. Ja. Jaha, ja. okej. Okay. Nummer åtta. Drabbel. Mm. Det var ingenting med den podden att göra. Nej, aldrig ha någonting. Det är ett bra ord. Mm. Vilket drabbel. Ja. Eller gag. Det är bra på bra. Det Är det dialekt, från direktalt? Det ska det. jag Nej. tro att det är. är det, säg det? Säger så här också. Drävel. <laughs> vilket bra. Oh, <här> ja, vilket drabbell. Ja, ja, kanske. Det kanske är vis. Nej, ja, men... eller jag ja det är bra. När vi var på 30-årsresan då, då bodde vi i Dacia Och så, var det lite stup, så blev det drävligt i Dacia blev sa att vi <skratt> hittade på det <skratt> ja. Ungefär som Hicka i Hamburg ja. Drävligt i Dacia <skratt> Du får en jäkligt bra titel på en, på en sån här kioskdäckare Nick Drake Drävligt i Dacia Hicka i Hamburg Ja då är, uppe <skratt> i... är det uppe det... i Ska vi vara? Eh, den lilla fru. <laughs> lilla, ja, lilla men, men den lilla fru. Vad är det? Man får klämma in den. <laughs> <laughs> den lilla fru. Jo, och i ju för sig. Är det lilla fru så är det redertaget? Eller jag det kan ju vara vem som helst. Men den lilla fru. Ja, just. Ja, för för, podd, för på poddlyssan så kan man, säga, kan man säga att den lilla frun är... Då pratar vi inte om den lilla sjöjung. Den lilla havsfrun. Ja, just utan då är det han som organiserar den här IPO i Liverpool. Men Jögga har, har väl sett... Han kan, ja, han, ja, han, han kan. ja, han har ju sett henne. Men... Ja, det är så tveksamt. Det är så lite. Hon har gett muntra stunder på frum mm. mm. <skratt> mm. <skratt> det är. också där det. Ja, men det var någon gång vi spann på otroligt hur hur, hur, hur pass liten hon är hon så kort så bena liksom inte räcker ner till marken. <skratt> det börjar där. Ja. så slutade det med att hon skulle det drast ficka på Skulle lägga strax. <skratt> Absolut, vi hade kollat på Chelsea-straffarna där jo, var, det, var det Champions League? Eller? Ja, Champions League no. jo, så, var det, och så, och så var det straffar och. Ja, det är att Man måste vara där Jo, att man måste nästan vara där men att man hade lilla fun i bröstfickan som man plockade fram som, en, som ett hemligt vapen. <laughs> <laughs> och att hon skulle lägga straffarna. Och, målet i CC hade inte det gått bra. Nej, det var ju det. I pumps. Hon hade pumps på sig och skulle <laughs> lägga straffar. Hon, och så lite så... Ingen såg i hon... <laughs> Bålen bara kom. <laughs> <laughs> ja. Och så var det också att man plockade fram som sån här tullade och så... Sagt, och <laughs> så, så, så, så Lycka till. Om <laughs> det är fortfarande lika roligt. <laughs> Utan att sätta dig i kroppen. Ja, den lilla bruken. Ja, bra. Och jag, tror, jag tror faktiskt att jag, jag har lite av den spinneriet på, på film. Ja, det tror jag också. Ja, ja. mm. Oj, oh, vi satt på damen. Vi satt i... i uppe i på direktörsmiten. Ja, men mm. och, och jag tror att det drack lite sanden upp. Jag märkte missminne är helt fel. <laughs> jag märkte helt ute och cykla, cykla. på halings. Mm, skjut. Dominik Harschek. Ja, fantastiskt bra målakt. Duktig kille. Det är en duktig kille. Mm. Men det, det var han, var det 90-tal? Lottig? 90 ja, 90- 2000-tal också ja. tror jag. Han mm. spelade ganska länge. Mm. Tror jag. Och hans, hans, hans förmåga liksom att täcka båda stolparna när han kastade sig fram och splittade benen. Det var ju, mm. Han kikade räddningen. Han var stor. Mm. Precis som Métan Jönsson i Lasse Stefans. Var det inte, vad ja. heter han som, som flöjade eh, inte som, Stefan Leif. Eh, Stefan Leif, han, han var väl, väl andremålis där i Detroit Field of Wings när Hershik stod. Ja, ah, det vet jag inte. Ja, tror jag, det. Var det. Ja, Dom, jag tror det, han fick aldrig stå. Jag tror han spelade Buffalo också. Ja, och då var han riktigt bra. Han var liksom ett vapen, han var det hemliga vapnet. Han och Lydia Fri. <laughs> Lycka till. Lycka till som har <laughs> Man krippar fram ett pumps. <laughs> <pomstorgrad> Man kan tänka sig hur det är att lastmål på pumpset. Ja. Men det är som att springa fram liksom, som en vanlig människa i den storleken. Tid det måste jag jag har ju varit i våld. Jag har varit första. Och fotbollen. Fotbollen är, ju, är ju med, som grovet. Typ. <Virgin energia> <staka> Få fart på våldet. Det fanns där. Otrolig kraft i benen. Otrolig kraft i benen. Es mm. Okej, okay, nummer mm. sju duracell kaninen. Jag tänkte på en. Mm, om att det är att jag håller på med. Ja. Mm. Jag tänker då på naturligtvis. Eh, Dile Ja, just det. Mm. man ska prova två stycken olika. Så här, kaniner som mm. eller eller var det inte kaniner, det var två stycken clowner som, som ja, just det. Doktor som man skrev upp, eller som var på mikobatteri, och du och och som var en annan batteri. Och <coughs> du höll längst. Du kanin. Ja. En bra TV. Mm. Ungefär, ah, ungefär som jag. Jag har inget, man, inget man, mer att säga. Ungefär som man läser. Där är jag. var Vi kom mm. från Dewey Brothers. Oj, oh, oj. Lite väskor så. Oh. Eller väskor. Eh, vad heter det? Ja, det är då. Nej, västkust ja. pop. Men, ja, det är FM. Ja. FM rock eller. FM rock. Ja, men det är radio. radio. Jag har en ja. gorsad platta med The Doobie Brothers från mm. 70-talet som. Men det var du som sa det att han som sjöng The Doobie Brothers var hade djupa försänkningar i Helsingjord eller något sånt. Uh. Mike McDonald. Mm. Jag tror han vad var han. Ja, det vet jag. Det känner jag känner inte. Jag tror att det var det så. Svårt. Och Doobie Brothers namnet. Mm. Det är ju, heter det... det är väl jag inte. Doobie. Ja, det var mer jag visste också. Jag brukar bara säga spliff. Annars <laughs> ja, tyckte du vilja begynade lite grann. Ja, Doobie. doobie. Ja, vi ska ta en Doobie. And doobie Doobie. doobie. doobie. <laughs> <laughs> ja, sc Scooby Doo. jo. Det måste jag ha lite grann där. <laughs> scooby <laughs> scooby Doobie. Jag satt och rökte på när jag skrev mat. Scooby Brothers. Splitmanet, Spliffbröd mm. eh, Nummer sex. Det var ju lite, lite mer av alkoholrelaterat. Damersäng. Brycka ja. vidare det damersäng. På den tiden man gjorde eget hem hemkör. Mm. Men du skulle ju gånt säga Riktig glas damersäng. En... Det, det är inte så. Ah en stor glasvaska. Ja, ja du skulle inte vara någon plast Nej det skulle ju vara som en sådan damersäng. Mm. Riktigt, mm. ja Jag skänner vad du säger mm. ja. Nummer sex, drötten och Gena. Mm. Det tror jag jag har om om förr mm. Jävligt bra tv Bra tv, jag var kallad drötten För jag hade så stora öron när jag gick i <laughs> Låg, låg mellanstadiet ja. Ja. Det var väl det var ju... att anses som mobbning ja. ja. Det fanns ju en, en När vi spelade handboll när man gick i grundskolan då fanns en i brännan i Härnösand som kallades för Drutten var det en eller annan man kände till och han var liksom, det var den stora den stora stjärnan Drutten Drutten Gudry, kom honom 100 timmet i veck han kallades för Drutten också 1291, eller något tusen tal på 110 ek vi hade ju en, vi fick vi hade på, på fritid, ja men då en drutten och en gena, och så introducerade mig men det fanns ju något sån här, man kan se på Youtube Om drutten och jena. så visade bara, så var det någon som kom efteråt Någon kanske vecka efteråt, och så var det inte en drötten och gärna mm. <laughs> Han ska vara jämt där, det var helt, helt annorlunda ja. Jag var på fem. fem. fem. Eh, Dövnärkebab. Mm. Det är inte helt fel. Känguru eller sebra Nej, det var känguru eller krokodil. Krokodil var jo, när, när, <laughs> ja, när, när vi var där. I Altona Vår första garagebil. Och så var, köpte jag en kebab och så frågar jag fråga, vad det var för könt eller någonting. Då tar jag två olika. Ja, det här är det här är kängur och det här är... Äh, krokodil. Krokodil. Ja, men liksom, varför för ja, man Ja, men jag, du och jag gick ju frågade på, vad är det för speciellt med döner kebab? Ja. Varför hette inte bara kebab? Och var inte, men typ att vi tog varsin, men jag, jag tar kängur. Ja, du tog, kängning, jag ja, tog du kängur och Ja, jag tar krokodil. <laughs> Smakar likadant. Och så, ja. Två stycken vilsnikom. Vils, <laughs> Turister. Turister. Ska den döna i kebaben? Ja. Varför heter det Vakenfansk? <laughs> <laughs> ja, Vakenfansk? Det var roligt. Mm. Eh, återigen. Är det någonting med alkoholrelaterat? Dragen. <laughs> <Bragen>. <laughs> dragen. Dregen. Ja, dregen. Jag, tänkte, jag tänkte på Dregen när jag, när jag skrev. Men nej, Dragen är mycket roligt. Och tyvärr, och tyvärr, Tompa, så är det inte fiske-dragen fisk utan att man är dragen. Jag tycker det är bättre en dyngrak. Ja, dra att man är inte dragen. Ja. Ja, det, det, är väl, det är väl lite, lite, lite ja. salongs. Lite, lite mer, lite ja. mer ja. salongs. Mm. Och, och... Ja, lite dragen. Ja, men det är så här, så när vi brukar sväva fram en trottoare på, förmiddag, här, på, alltså. på, på ja. förmiddagen. Här, det man är man lite dragen. Och det, det känns som inte bra bit fram till dyngrak där. Ja, ja. Ja. Fast det kan ju gå snabbt <laughs> Det beror på hur, hur många flaskor Säller man har på rummet Men det, kan, det går ju alltid snabbt ja. mm. Jag kör lite i Tyskland Det är Totenhausen De döda byxorna mm. Ett band eller band Du som är musik Vad är det är för stil? Jo, ja. Jag har bara hört Nej men det är väl något, äckligt, något gott, Godaktigt det är tåtenhåsen. Det är bättre namnen. än... En band, En mann. <laughs> ja, jette ja, fan. Det är Tåtenhåsen. Det är de döda byxorna. Man hör ju att... Det är de lyckliga man... kompisarna. Det i hörs... punkorna. Någon... Någon... Ja, nej. Är det någon konstig ja. Men att... Man hör att de är från Tyskland i alla fall. Kan man eh, ska man säga. Ska vi köra fram till frispall ja. och så tar vi in mm. med kaffe? Ja. Det är fyra nu då, alltså mm. Dödens grupp Sverige, Argentina Nej. Vad var du med? Sverige, Argentina England, England var det. Ja. Argentina åkte ut Ja, det ja, alltså, var hade Vi hade Psykologi Sverige ja. Ja. ja, men det kallas för dödens Men det finns ju fler dödens ja. Nej, men det, var, alltså, det var Sverige England, Ar Argentina, Argentina. Sverige, Nigeria England. Eller. kan kan det varit något afrikanskt dag. Men då gick vi vidare eller? Ja. ja. Det... Niklas Alexandersson gjorde 1, -1 mot England. Ja, jag Och så har i då finns fri där. parken var Det 1-0. Ja. Men 1-1 blev de till slut ja. tror jag. Ja. Ja. Men var det då Svennit träna England? Ja. ja. ja. Det var. det. Mm. Då hade han i valet där som var första matchen i Tyskland, borta bland de fem månaderna. Den matchen kunde jag minnas. Eller, eller någon match där i Dödens grupp så jag jobbar på Jala Och så var den matchen var. Och det var typ klockan nio eller tio. Ja, på förmiddag? Ja, på förmiddagen. Så senare la vi, vad hette det, på avslutningen. Det är upp lite senare. Mm. Idag öppnar dagisk klockan 11. i Vi ser Senare la den och så körde vi, vad heter det, i djupasalen så körde vi på Stolbill live. Det var bra för det Ja, kom, det, kom. det, var, det, det var ett bra initiativ. Det kom mm. ganska många faktiskt. Ja, vi satt på jobb och så. Stolbill. Vad fint. Om att någon verkar bär, till eller? Nej, tyvärr. Ni då? Nej, på den tiden har jag konsult så jag satt konsult på tid. <laughs> ja. Kanske... Har... Ni Det är en paus. Sitt och ligga berkar på skolan. Mm. <laughs> Här kan man glömma både berkar och skumkrona. Mm. Ja. Eh, fyra. Då säger jag... Jag måste ha någon musik. Eh, bandet Dreams Are Real. Dreams Are Real? Dreams Självklart, Are Real. Dream. Rough Night in Jericho. Ja. Jaha, dem! Ah, Okej. Okay. Ja. Det säger mig inte svinnande. Kampadell. då? Mm. Det är ganska du vet, han De hade mycket bra faktiskt. Mm. Diego Maradona. Min upps eh Bäst genom tiderna tycker jag. Ja, jag tyck mm. Nej, jag vet inte mm. nu, men kanske mest. Ja. Man är ju längre han kan något ha sånt. det jag är ju jag tycker att. det var ju länge Maradona eller Pelé eller Johan Cruyff. Pelé har jag aldrig sett. Riktigt. Nej, mm. här var jag må jag må jag må inte änd. Ja. vi Messi och, och Ronaldo. Så, ja. alltså, jag vet inte dem. Ja. Var, var står är Messi jämfört med Maradona? Nej, Messi är bättre. Alltså. Messi är bättre. Ja. ja. För Diego Maradona var det en gång när när Diego Maradona är tränare för för Argentina. Ja. Alltså. Mm. ja man. Var man är inte två? Oh. Nej, han var inte med i fin. 78, men 82. Eller 80, ja, 86. 86. Ja, precis. 80, ja. 86 och så 90 förlorade. Ja, ja. 1-3. Var Vilken var vi det Ja. Och han var inte Och Han var ju en stor stjärna redan 78, men han ja, var inte ute. Ja, då. precis. Då Raffa, i, hur klassar det med Raffi i sammanhanget där? Top. Topnåt. Top fem som inte är. Ja, var större än vad man vad man tror. Han var ju han var ju en gigant. Var ju <skratt> en gigantiskärna i Monaco. Han var ju det var en lika stor som Henkelarsen nästan i Glasgow. Eller i Celtic. Jag, såg jag, jag tror ju. han var skadad inför 78. Det var därför han inte fick så framhållen då? Är han mycket Jag har spelat med honom. Du är ju. Men han liksom, fick inte. Han gjorde inte så många ja, ja. mål. Eller liksom, jag tror jag läste att han var skadad innan. Mm. Så han var, hade ju problem med knäna. med det. Annars hade det säkert vad jag hade. Brejkade inte i någon vänskapsmärk mot Ryssland. Gjorde fyra mål alla förnyk. Nej, han gjorde inte det. <coughs> no. Fyra fyra var det. Ja, han gjorde fyra. Jo, och vad heter det? Idag är det fem år sedan jag träffade, eller jag Häng, hängde med Raffaele på Verdana. Mm. Idag, precis ja, idag. på Verdana. Mm. Och då, då nämnde han ju det också, just det hette det. Ja, men jag vet inte vad det var 4 fyra, men han gjorde inte fyra mål. Nej. Nej, och, Nej. Det, och det, det är bra att göra. Det är en bra quizfråga, sa Vem gjorde Sveriges fjärde mål? Han gjorde tre. Mm. Vilket år? 73. 72. Ja, 73 var det 73 var det nog. Oofygrom. Nej det var nog 72 Nej, Jag kan säga Han var ju Han och Roland var ju ledande i kvalet Tänkte jag till Ja det kunde vara 72 kunde vara. Ja. Men eh, inget sån här framstående Men en gejsare Som spelade landslaget Janne Olsson Nej han var ju återgörde bergare ja. Ja, kan... Vänta vänta Sten i förnamn Sten Putte, nej, ja. det var på P iallafall, Sten Polsson, det satt någonstans, det var... nej, det satt <skratt> någonstans men jag skulle aldrig ha tagit det om jag inte fått de där två led. Ja. nu är det kaffe. Nu mm. <skratt> <skratt> mm. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> är trean. Nu är kul då det kulor. Vad sa du? Dalkullen. inte tala en tydligare. Det är alltså med andra ord, är det ju heter det? Du tänker på Andersson eller? Nej, jag tänkte på... Tove Alexandersson. Nej, vad fan, vad heter han? Ja, Dalkullen, men vad heter filmen? Ja, ja. Fabianta. Fabianta. Det var det jag tänkte på, mm. det där det du hade ju bakom. <laughs> det jag tänker på. Det men det börjar inte på det. Nej. Men, men däremot, då Hassan, de skulle spela en uppföljare. Den skulle jag äta Dalkullen. <laughs> de, de. Så, jag, då skulle han ha några rumäner i, i blonda pöter. Nej, de hade, de hade inte. Bussa upp, upp ett gäng bungrade. <laughs> bungrade nej Blonda peruker. Att du tänker på det med de blonda peruker var det inte något... Det var GM 94 Nej, det var så året efter. De kommer in... Alla hade blonderat håret. Det är så för det. Och Frank gjorde i handboll också. Ett tag. Blonderade så Ja, äckligt. Och det var när din handbollsfavorit var med. Jeffery? Nej, Ja. Så jag rankar som världens bästa spelare. Ja. Ja, det hade inte haft lite så här rasta ja. det Var så svårt att bli ny. Ja, han var inte blöda Och så. att se vem de skulle passa. Ja. Men jag rankar i Sveriges bästa spelare i Eller liu liu båda. Eller mm. slangen eller det? Nej Björn Lorch Andersson Björn Lorch <skratt> <skratt> Det är jag det, jag tog någon. Just, det. jag har aldrig sett att vi hade, hade inte sett Pelé. Ja, mm. det såg du lördag. <laughs> lördag förutom på framsidan av buster eller för för reklam på ja, lör, och lördag har jag faktiskt sett. Och han var ju han var ju den enda som eller det var ju en stor skiten men och spelar ni förlag? Saab. Saab ja. In din In din mm. ja, min tredje plats. Nej, o tredje plats. Har vi just det. Jag tänkte ha lite ljud. Doris har du hört år sedan Doris? Ja, ah, det är vår sekreterare. Det var det Seratos Cederballen eller något sånt här. Från Colombia. Men det fanns ju... Det var en, en svensk tjej som släppte... Jag vet inte om han flera prattor. Länge sedan, eller? Ja, mm. ah, det här är väl slutet på 60. Doris Do Day? Nej, vad inte hon? Gittegay. Doris Day, ja. Do yeah. Här måste vi lyfta på Mats lyssna på den här. Detta på svängen på Hey. I want one trummorna Karlsson. Det Doris. Den där pratan brukar brukar ranka som när de gör lister över de bästa svenska pratarna i en Fast så. Ja. Ja. Ja, Fast Doris. Det inte hette inte den Kusan som som som gör en person. Doris också. Jöran mm. Dalbeks mamma heter Doris också. Mm. Doris Stolbeck. Det, det Ja. Okej. Okay, nummer tre. Dynga på bröd. Mm. År, <skratt> jag brukar det är vi får nu. Du det så ofta. Jag vet inte vad det betyder riktigt. Det är det bara jag som brukar säga. Det? Nej, det är, så, det, är, det är lite Det lite dy fan. Dynga, dynga bröd. på bröd för, för helvete eller Gud förbannat. <skratt> <Dynga på> bröd, <skratt> gud förbannat det säger ju Billy Ja, men Gud förbannat är, Det är som Peter, det är Norrlands Ja mm. okej, ja det är ute där. Oh. Dynga på bröd, dynga på bröd. Mm. Det är lite kroksdag Ja, det Lokalt det är jävligt bra mm. Ja. ja. Mm. Är vi på två nu? Ja. ja. David Bash. Ja. Lilla En lilla fråga att typ han diktoti bra. Det slog mig inte ens. Nej, jag. Jag tror på att det, är det var. Nu se bra. Räkta man. En liten hubbber. Vad var den som sa med, med förlåning på, på Kevin? Ja, yeah, My girl chasing days are over. Ja. <laughs> då var du på scenen. Då måste du twistar, lilla hubber. Frit över så att. Hur hön, nu. Ja, verkligen. Mm? Mm. Två, nån. Ja, det var min två. Det ja, var du som var David Bärs i rörelse. Min två är dumstrut. Mm. <laughs> vi, pratade, vi pratade idag på jobbet om... Eh... Om du har ju förut din gamla hederliga Nej, men vi, vi, straffnitt. Vi, vi pratade om... Eh... Ja, vi har massor massa grejer nu till exempel när de så, tränar och kör med kniv och gaffel då man får en kärna varje dag om man äter ordentligt kniv och gaffel då kan man liksom inte bara lägga från sig gaffeln och köra skogsugga och, och, och, och, och så sedan pratar man att det var jo, fem stjärnor får man som ett, ett märke och så pratar man om att det var lite stökigt ja, så kan man inte kunna hitta på någonting, tyckte de andra jag man säger så att man, man tar liksom en sån här hög strut att få på huvudet de som pratar dumstrut. dum strut mm. ja, det var typ en strut men sen kan man vända på det också och de som sitter tyst även de som inte pratar, de får som en är belödning då är det ju så här strut mm. och då vill jag alla ha en som här strut i slut ja. mm. Madonna hade dum strutar vad säger du? hon hade ju dum ja. Madonna. ja, ja, just det, Gultias Gultias kapittel mm. 2. Mm. Mm. mm. Ja. ja Okej. Okay. Jag har också de dum, de dummaste. De dummaste. Ja, det är ett bra namn. Mm. En bra namn. Mm. Var är, var, är, vilken kändis var vi vilka kände sådana människor? Hur Lars Kleman. Vad kör de för musik så? De de, dumma, de hade en låt som hette ...som heter Jon, Och de dummaste det var ju det var ju, det var Vogue, Vogue favorit. Mm. Ja, vi, vi kanske får återkomma ja, med, med med den. Nummer ett då. Nu hittar nyta den här då. Jon hastar tannpå skidorna. Snön bläddrar han sig bakom en, bakom en gran står en jär järndörr dold jons sliter upp den. Så så det så. Jag kan tänka mig att det fyr. var logiskt. Det är det. Ja, oj han körde där i rösagen. <laughs> är vi inne på första då? Mm. Ja, det har inte kommit upp än så. Då släpper jag destillerade drycker. <laughs> vilken är det bästa att ja. destillera det brukar det finns ju destillera alltså var i processen ja men det är ju alltså du, när du inte kan jäsa det mer måste du ju destillera för att få upp alkoholstyrkan mm. så kan man kan väl säga att allting är över 20% procent. Det är garanterat destillerat eller i alla fall på något sätt processat mm. jag svampar lakar ju 15-16 gästsvampar liksom överlever inte Aha. men jag tänker när man bränner hemma själv och destinerar då man, när, man, när man kokar liksom eller? ja och så går det genom rör och så droppar mm. mm. mm. mm. det på. men däremot har jag varit med då man eh, ska rena det sedan och köra genom aktivt kol men har du inte det i den här processen också? Att det, går Nej, liksom, det, ja. det är det sista, liksom, när du har, har, har, har droppar ner. Mm. Då fyller man ju i som med en sån här stor tratt, långt rör. Och så häller man på eh, den här som kommer, Och så känner man liksom hur varmt man känner. Nu är det här nere, då blir det varmt. Varmt, Hur var. mm. kan det vara? Har du varit... Det aktiva kolet. Det är aktivt. Ja, jag vet inte, när var du med om det? Det ja, var man släkt i, i, ja. i, i pitet. Körde de? Ja. Oj, oj. Mm. Det är Ulf Vi vinter i paradiset. De, de gav sig ju på de här rövarna som man umgicks med där uppe. Mm. Som åkte ner på bensinstationen och köpte te-dåja och, och försökte. Ja. Det igen. Det var inte varmt i likålet när de var sjuka. Mm. Jag kommer ihåg att Ivar, Åsnas farsa... Det var lite obekvämt när det skulle flytta till en granne. Så visste han att det är parem. Båda två vågpoliser. Det var inte bekvämt. Jag körde en avledningsmanövrare när den skulle bränna. Barnen fick gå ut och spela fotboll på. på det. Nej, nej. Han körde på en Mm. Första plats har vi då naturligtvis Danmark. Jag tycker, in, jag tycker aldrig Danmark ha, har gjort en besviken. Uh -huh. Nej, det är poster. Där man kan få en till frukost. <laughs> du menar att fick man inte få någon annan? Inte på ett här hotellfrukost att det stod framme. Det ja, vi gjorde det. När jag i somras när jag var där så var vi. Så stod det alltså gammeldansk och någonting till. Och frukost. Så jag tog ju. Vad var det för lyx eller du bodde på? Nej, det är ingen speciellt det. det gör det inte så på lördagar. Att du liksom häller <laughs> upp men... lite juice och en liten och lite så här, lite bacon. Det var fint. Get up and go liksom. Men, men när jag bodde i, i, i Köln så var det ju på, på på frukostnär så var det men, Typ, ja, men med ja, men det är, jag varit var det är. Det ingen dag då. Jag tycker, <laughs> ja, kan man inte få nådde ställen. det är ja. inte så för. Men eh, det kanske man ska införa, på Lardes frukost och så att man häller upp en liten vederkvickare. så att det, det. så juice och så gör man lite bacon. En lilla. <laughs> Den lilla, den lilla två. Mm. Ja, här är det två ja. mm. Den lilla är det. är ju. är bra när man kan fortsätta. och ja. på på vis liksom direkt efter frukost. <laughs> det är ju lite meningslöst att ta. För att tio på lördag morgon. Och sen är inga mer. Och sen inget mer med för att fråga Det är... Nej, är... är... är... är... är... ja. på alltså. ja. Nummer ett. Låt höra. Druky du du oh. Ja. Jag brukar va, inte ha nåt alkohol det här va, Vad är den bästa drukkyommen? Ja ah, det måste ju vara nu. Alltså. Ja. Det är en som är riktigt stark. stark starkare, riktigt stor stark. En pint. Mm. Det tycker jag är ett bra för mig. Mm. Pint och what? Mm. <skratt> kan, kan vi inte ta ja. Kan vi inte räkna? Ni kanske hade bara en val? Som var, som var alltså, alkoholrelaterad Det är ett ja. bärs kan man säga till att... <laughs> Bärs <Beash>. Ja just <laughs> det du ah, Tre ja. hade jag Ja det är en Nej äh, det är två då Bärs och destillerade dricker mm. Men det kanske ska bli Du har det... ju dyngrak Nej Det var jag? Men det kanske vi ska ha, ha eh, dragen. Det <laughs> var kanske, i, eller kanske i, i, mm. i Hamburg. Då har vi, om man har gått igenom den Men då att, att eh, vi kan ju sätta upp vår topplista på. Ja, på, mm. på, på, på, på, på, på, på bästa att eh, göra. Ja. Mm. Men egentligen, så, man skulle kunna man skulle kunna köpa tre stycken topp tre var och så sen så får man presentera och så får man ha Prosmaken. lite prosmak ja. ha en prosmaka och ha lite en omrösting sådana ja det är bra mm. absolut det är bra det. Mm. tre tre var och vi ni flaska ja, man vill inte köpa man vill inte köpa en eller, en liter, eller liter eller lite liter jag tänkte du på vin eller öl. Nej, jag tänkte att man ska ha provsmark provsmaker. Nio flaskor, det är liksom låta som våra men, nio sander. Men det är en jättebra idé. Och så har vi att eh, det ska vara en, en alkoholdryck. Tre, det blir tolv flaskor. Mm, tolv, jag tror det med. Mm. Men vi behöver inte eh, mm. nämna mer vad man ska ta. Mm. Utan bara tre stycken eh, mm. flaskor med... Eh, Alkoholhalt. Mm. Och så, jag säger så presenterar jag oss som mataka. Det är ett annat. Det, ett, det känns mer vuxet. Oh, det, det är lite mer så här. heter det? Vin, Vinprovning. Ja, det här var roligt att smaka lite mer. Jag är inte riktigt säker. Mm. Oh, lite kalian. Ja. Mm. Och så har man den här. här. Mm. Fäcker han en Och inte en tonic Ja, äh, återigen Ett fantastiskt bra roll. Ja. Jo, men vi måste tacka Tacka sponsor. Ja, Vi avslutar med det. Vi fick ju spons Vi hade, vi hade ju det I avsnittet 257 ja. Att vi var kul med sponsorer. Mm. Och så i, vad var det i föregår tror jag, då såg jag på, på min eh, eh, swish. Så var det, jag gann 11, 50 spännande. Och, och, och, och så minns <skratt> jag <också skratt> <och> så, <skratt> att man till också till, ja, till sidor eller eller, eller mm. båda två. Så att, vi ska ha, ah, tack dig jag, det, jag. Och, och de ska utnyttjas sen i, ja. i, i, i, i Hamburg. Det kommer i ett speciellt tillfälle. Ja just det o Och podden kommer att vara med då, då ja. vi utnyttjar de sponsorpengarna Absolut Ska man deklarera dem eller det... Vad sa du? Ska är det avdragsgilt? Man... Ja avdragsgilt ja, ja. ja men här var skattat för år ja. Kanske var svarta pengar jag Hoppas inte jag kommer fram till skattarverk ja. Jag säger så Ja vi får se <laughs> Ja jättebra. Vi tackar. Tackar. Vi. Hej. hej. hej.